פרק י"ח באותה שעה ניגשו התלמידים אל ישוע ושאלו, מיהו הגדול במלכות השמיים? ישוע קרא אליו ילד, העמידו ביניהם ואמר, אמן אומר אני לכם, אם לא תשובו ותהיו כילדים, לא תיכנסו למלכות השמיים. אכן, מי שישפיל את עצמו להיות כילד הזה, הוא הגדול במלכות השמיים. כל המקבל ילד אחד כזה בשמי, אותי הוא מקבל. אך כל המכשיל, אחד מן הקטנים האלה המאמינים בי, מוטב לו שתיתלה אבן ריחיים על צווארו, ויוטבע במצולות ים. אוי לעולם מן המכשולים, כי מן ההכרח שיבואו מכשולים. אבל אוי לאיש שהמכשול יבוא דרכו. אם ידך או רגלך, תכשיל אותך, קצץ אותה, ואשלך אותה ממך, כי לך לבוא לחיים גידם או קטע, מהיות מושלך לאש עולם, עם שתי ידיים או שתי רגליים. ואם אינך, תכשיל אותך, נקר אותה, ואשלך אותה ממך, מוטב לך לבוא לחיים עם עין אחת, מהיות מושלך לגיהנום האש, עם שתי עיניים. והיזהרו שלא תבוזו לאחד הקטנים האלה. הריני אומר לכם, כי המלאכים שלהם בשמיים רואים תמיד את פני אבי שבשמיים. אין בן האדם בא להושיע את העובד. מה דעתכם, אם יש לאיש מאה כבשים ועבד אחד מהם, האם לא יעזוב את התשעים ותשעה על ההרים וילך לחפש את העובד? וכאשר ימצא אותו, אמן, אומר אני לכם, אשמח עליו יותר מאשר על התשעים ותשעה שלא עבדו. כך אין רצון מלפני אביכם שבשמיים, שיעבד אחד מן הקטנים האלה. אם יחטא לך, אחיך, לך והוכח אותו בינך ובינו לבד. אם ישמע לך, קנית לך את אחיך. ואם לא ישמע, כך איתך עוד אחד או שניים. כדי שעל פי שניים או שלושה עדים יקום כל דבר. אם לא אשמע להם, הגד לקהילה, ואם לא אשמע לקהילה, שיהיה לך כגוי ומוכס. אמן, אני אומר לכם, כל מה שתעשרו על הארץ, אסור יהיה בשמיים, וכל מה שתתירו על הארץ, יהיה מותר בשמיים. עוד אומר אני לכם, אם שניים מכם יסכימו עלי אדמות בכל דבר אשר יבקשו, היו יהיה להם את אבי שבשמיים. כי במקום אשר שניים או שלושה נאספים לשמי, שם אני בתוכם. כיפה ניגש ושאל אותו, אדוני, כמה פעמים יחטא לי אחי ואסלח לו? האם עד שבע פעמים? השיב ישועה, אינני אומר לך עד שבע פעמים, אלא עד שבעים ושבע. על כן, דומה מלכות השמיים למלך בשר ודם שרצה לערוך חשבון עם עבדיו. כאשר החל לחשב, ובא לפניו איש שהיה חייב לו עשרת אלפים כקרי כסף. כיוון שלא היה לו לשלם, ציווה אדוניו למכור אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו, כדי שישולם החוב. קרא העבד והשתחווה לו באומרו, אנא, אהיה סבלן כלפי, ואשלם לך את הכל. נחמרו רחמי האדון על העבד ההוא, פטר אותו, וויתר לו על החוב. כשיצא העבד ההוא, מצא את אחד מחבריו העבדים, שהיה חייב לו מאה דינרים, תפס אותו בגרונו, ואמר, שלם מה שאתה חייב. נפל חברו לרגליו וביקש מאיתו, אנא, אהיה סבלן כלפי, ואשלם לך. אלא שהוא לא הסכים, ועוד הלך והשליך אותו לכלא, עד אשר ישלם את החוב. כשראו חבריו העבדים את הנעשה, התעצבו מאוד, ובאו וסיפרו לאדונם את כל אשר היה. אז קרא לו אדוניו ואמר לו, עבד רשע, את כל החוב ההוא מחלתי לך, משום שביקשת ממני. האם לא היית צריך גם אתה לרחם על חברך העבד, כשם שגם אני רחמתי עליך? ובכעסו מסר אותו אדוניו לנוקשים, עד אשר ישלם את כל מה שחייב לו. ככה גם אבי שבשמיים יעשה לכם, אם לא תמחלו איש לאחיו, בכל לבבכם.